Тобі набагато краще, правда ж, любий? спитав джентльмен. Так, дякую, сер, відповів Олівер. Я знаю, що тобі краще, сказав джентльмен. І тобі хочеться їсти, правда ж? Ні, сер, відповів Олівер. Гм, я знаю, що не хочеться, сказав джентльмен. Йому не хочеться їсти, місіс Бедвін, – глибокодумно зауважив він. Старенька шанобливо схилила голову, мов би показуючи, що вважає лікаря дуже мудрою людиною. Лікар, певно, і сам дотримувався тієї ж думки. «Зате спати тобі хочеться, правда ж, Любий? – спитав він. «Ні, сер, відповів Олівер. «Ні», – мовив лікар з дуже значущим і задоволеним виглядом. «Спати тобі не хочеться. І пити не хочеться, правда ж?» «Пити хочеться, сер», – відповів Олівер. «Так я й думав, місіс Бедвін», – сказав лікар. «Йому хочеться пити, і це цілком природно. Ви можете дати йому трохи чаю і грінок без масла». Не закутите його надто тепло, але глядіть також, щоб йому не було холодно. Домовились?» Старенька зробила реверанс. Лікар, покуштувавши прохолодного напою, схвалив його з ученим виглядом і квапливо попрощався. Коли він спускався сходами, його черевики рипали вельми поважно і самовдоволено. Олівер знову задрімав і прокинувся близько півночі. Старенька ласкаво побажала йому на добраніч і залишила його на стару гладку доглядальницю, яка щойно прийшла, принісши у вузлику маленький молитовник і великий нічний чепець. Надівши чепець на голову і, поклавши молитовник на стіл, Доглядальниця пояснила Оліверові, що пильнуватиме його вночі, а тоді присунула стілець ближче до каміна і почала куняти. В вона то стогнала, то скрикувала, то нахилялася так, що мало не падала зі стільця, і тому раз у раз прокидалась. Прокинувшись, старенька Люто терла собі носа, але це не допомагало, і вона засинала знову. Ніч спливла повільно. Олівер якийсь час лежав з розплющеними очима, то рахуючи світляні кола, що їх відкидала на стелю глибока чаша нічника, то неуважливо блукаючи поглядом по складних візерунках шпалер. Темрява і тиша настроювали на урочистий лад. Вони навіяли хлопчикові думку про те, що багато днів і ночей у цій кімнаті витала смерть. І що, можливо, і досі вона, жорстока і жаска, чаїться десь у темному кутку. І він зарився обличчям у подушку і почав палко молитися. Зрештою, Хлопець заснув тим глибоким спокійним сном, який приходить лише після недавніх страждань, тим безжурним, тихим сном, з якого так важко повертатися до дійсності. Якби знати, що смерть така, як цей сон, то хто схотів би воскреснути, щоб знову поринути в наше буремне, метушливе життя з його турботами про теперішнє, тривогами за майбутнє а найгірше – тяжкими спогадами про минуле.